И към основната ни тема днес, вярно ли е, че върви тайна мобилизация за армията ни? Ще чуете резултатите от проверката на фактите направена от две различни медии. Самото Българско национално радио във своя проект Проверка на факти и отделно първата независима платформа за проверка на факти на български Фактчек БГ. Добър ден, казвам първо на колегата Деян Денев от Радио Стара Загора, автор на проверката направена от БНР и съответно на публикацията на главната страница на БНР. Темата е част от инициативата Пилотни радиопроверки на факти за по-надежд на, на среда и изпълнявана от Фундация Европейски институт и БНР с финансовата подкрепа на Европейския фонд за медии и информации. Ция, здравейте, Деяне. Добър ден на слушателите на програма Хоризонт. Нека да кажа, че Деян Денев е новинар в Радио Стара Загора и в 11 всъщност му предстоят новините а, по Радио Стара Загора. Но да започнем от там, Деяне, как стигнахте до тази проверка? Аз да призная, върнах се към тази публикация на нашата медия, когато трябваше да се позова на фактите, за да успокоя моя близка, която беше чула от сигурно място, както тя се изрази, че вече върви мобилизация на български воени за войната в Украина. Вие кога се натъкнахте на този слух и Как? Ами на този слух се натъкнахме, всъщност подказаха ни колеги от Видин, защото ставаше въпрос за пост с снимка в Фейсбук. Получил наистина много коментари, стотици можем да кажем и че започва подготовка на пушечно месо. Буквално това беше и заглавието на снимката и на поста в Фейсбук. Така че това нещо наистина внушава извършване на мобилизация за българската армия а, и евентуалното използване а, на български войни за чужди интереси, според фразиологичния решик на българския език, а, което е термина пушечно месо. Тоест това, това... беше вношението с толкова силен емоционален израз и казвате, че а, първия сигнал дойде от видим, но засягаше стара заголя, така ли? Така, точно така стана, защото той се, сигнала се появи за първи път в Вилински социални мрежи, но той засяга а, Военно окръжие Стара Загора, защото на снимката, която е публикувана, всъщност се вижда, че известието е именно а, от името на Военно окръжие Стара Загора. А, публику... да, в него фигурира и името на, на човека, който е цивилният служител в експерта да и експерт същевременно в Офиса за военен отчет, Зарко Шишманов се казва той, нашата проверка установи, че той е реално лице, което към момента наистина работи в Офиса за военен отчет. Сега ще ви питам какво още установи проверката ви и дали може да се направи заключение, а вярно или невярно, е твърдението в социалните мрежи, че се готви мобилизация, но тъй като сме в условията на предизборна кампания, трябва изрично да кажа, че ще спестим имената на политически формации, чието симпатизанти всъщност усилено разпространяват този слух за така наречената предстояща мобилизация, но предлагам първо да чуем а, заедно с Деян интервюто, което Деян направи с представител на българската армия. А, то хвърля светлина върху този модел на дезинформация. Това е реално истинско известие, с което експертите в офиси за военно отчет извикат запасни, притежаващи определена военна подготовка за вършване на поликлател на заповед. Така че, тъй като не е посочено името на запасния, не може да се даде точна информация за това известие. Вероятно, проволикацията е прородена от притеснение от международна обстановка и непознаване на нормативната уредба. Пявяване на запасния в офис за воен отчет, на него ще му бъдат обяснени причините завършване на заповед, в случай може да бъде за изпълнение и от повиквателната заповед за дължение. Да уточним, това не е заповед за реално влизане в армията на Република България, а за влизане в запаса, така ли? Значи, може да се приеме за влизане в запаса за голямата аудитория и фактически то не е реалната повиквателна заповед. Той е извикан да се яви във вторганите на воен учеб и му е престоява фактически по тези известия и по данни на експерта, който е реален, известието е реално и е следвал да му съвръчи за задача които задачи не са извън територията на България. Това са рутинни дейности, но при които се подменя запасните и техника за пас, резерв и така нататък. Ние нямаме такива задачи да извършваме мобилизация към момента. Ние си подменяме хората, които така наречените запасни реално при мобилизация, при война, ще изпълняват своите задължения. Това е рутинна дейност. Фалшифицирани ли са призовките или са документи с изтекал срок на валидност и сложена само дата? Известието, което аз Въпросното, което става въпрос, не е фалшифицирано, реално е. И всеки, който пуска такива известия, се предполага, че създава установка на напрежение и най-различни размисли и страсти, така да кажа. Връщам се към а, моя колега Даян Денев от Радио Стара Загора, който е направил интервюто. Кажете ни всъщност а, с кого разговаряхте за тази проверка? Аби това, което направихме, беше логичното в случая да потърсим. А началника на военно-окръжие Стара Загора, институцията, от която всъщност е въпросната бележка и е въпросната повиквателна. Това е полковник Людмил Маринов. По каналния ред се опитахме да достигнем до него, но поради това, че военните са организация с строго определен устав, беше доста трудно всъщност да получим достъп до него. Както и да е, това стана чрез Министерство на отбраната. Получихме разрешение и полковник Маринов успях да се срещна с него, в което той каза това, което чухте, а именно, че самата, самата бележка, публикувана на снимката, във Фейсбук е реален документ и, и реална призовка. Но както той каза, това не е призовка за мобилизация, за извърща, обща или частична заявяване в българската армия. Това е рутинна процедура, при която едни запасни, поради това, че вече са на определена възраст, или поради други причини, се заменят с други в запасния състав на армията. А, това каза полковник Людмил Маринов. Сега ние на практика чуваме нещо много важно. И от полковник Людмил Маринов, и от колегата Дайан Данев, който е работил по проверката на а, този слух за а, предстояща или вървяща тайна мобилизация за българската армия. Това важно нещо, което чуваме, е, че информацията за мобилизацията е подвеждаща, въпреки, че известието за явяване, доеди коя си дата в офис за военен отчет към Община Стара Загора е реално. Защо казвам това? Защото ние сме свикнали да очакваме, че когато става дума за дезинформация, трябва на всяка цена да има фалшифициран документ или стар документ, или такъв, на който да е подменена датата или пък нещо да липсва. В случая документът е реален, но е грешно интерпретиран и това пак може да бъде създаване на слухове, паника и дезинформация. На практика да се окаже инструмент за подобно нещо. За това... Ако ми позволиш, само да сметна тук, че точно в този смисъл и точно в този дух са и коментарите, под въпросната снимка в социалните мрежи. Там хората общо след се разделят на два лагера. Едните приемат, че това е истина, истинска информация. Другите се опитват да наложат обратното твърдение, че е дезинформация. Но така иначе постът провокира много провокативни коментари въпросната снимка също така. Каквато е целта обикновено на кампаниите по дезинформация, нагнетяване на силни емоции. Другият елемент, който присъства винаги е нещо подобно. Силни чув... Както самата тема за пушечно месо. Но сега, нещо друго, което споменахте, Деяне, колко ключово е да има реакция на институциите, за да се обори един слух, защото, както и вие казахте, ние допускаме, предполагаме, че теми свързани с армията обикновенно ще бъдат не толкова лесни за информация, за достъп до информация. В случая а, в, а, от страна на БНР и от страна на Министерство на отбраната е имало бързо съдействие на ниво през на Министерство на отбраната в а, София. Но като цяло армията, можем ли да кажем, че е един от подходящите обекти за дезинформация, информация, защото хората си представят че е трудно пров... проверимо? Съсно, в периода, в който работих по този случай, така получих неофициална информация, че това всъщност не се случва за първи път. Така че, а, наистина е много важно и, а, българската армия като институция от а, национално значение, разбира се, по, по, по всякакъв начин да се опита да направи така, че медиите да можем да достигаме до полезната информация и до истинската информация, за да можем да, освобож... да осведомяваме обществото по най-прекия възможно и лесен начин. Знаем, че а, армията е такава институция, която работи по устав. Там наистина трябва да се получат заповеди за достъп до съответния командир на поделение или командир на военно окръже, началник, т.е. на военно окръже. .е. Така че, наистина, това е каналния ред. Ако може тази процедура да бъде облегчена по някакъв начин, и ще да бъде става, в полза да. на медиите. И да, и да става бързо, защото ще бъде в полза не просто на медиите, на обществото, когато Но, да бъдат разбира се, защото слуха. ролята на медиите е да информират обществото. Точно така. А пък дезинформацията буквално се храни от тайната, така че колкото по-бързо по има информация, толкова по-добре. Сега, категоричното ви заключение на вашата публикация, то също е важно. Повиквателна заповед за военна мобилизация ли са призовките, които циркулират в социалните мрежи? Не. Сигурност можем да кажем след извършената проверка. В случая само да сметна, че направихме проверка и в закона за отбраната, която показа, че единствено мобилизация може в България, обща или частична, може да бъде извършена от президента на републиката с указ от Министерски съвет. Така че към датата, на която беше обявена въпросната снимка. Такова нещо, както всички знаем, много добре нямаше, така че със сигурност можем да кажем, че информацията Той за. То няма и към, днешен... и към, към днешния момент, няма, така да, че просто няма такова. Нещо. Няма, но можем да кажем, че информацията е внушаващо, е внушаване за мобилизация за българската армия и че тя е абсолютно невярно. Благодаря на Даян Денев от Радио Стара Загора. Колегата направил проверката от новинарския екип на Радио Стара Загора в рамките на БНР проверка на факти. Инициативата е част от пилотните радиопроверки на факти за по-надежда медия на среда на европейски институти БНР, с финансовата подкрепа на Европейския фонд за медия и информация. Длъжна съм да кажа това, а подробности ще откриете на сайта на БНР, както и с хаштага на проекта на Латиница. Фактчек е и с лято Буквално в същия ден, когато излезе проверката на БНР и първата независима платформа за проверка на факти, FactCheckBG, излезе с публикация по темата. Няма никакъв смисъл нито повод да се спори кой е пръв. Още повече, че двете проверки тръгват от един и същи повод, обаче използват съвсем различни методи за проверка. В публикацията на FactCheckBG, човек може да научи любопитни подробности за това как подобни дезинформации циркулират в други, източноевропейски страни и да проследи генезиса, който освен чисто български политически предизборен за всяване на паника или за манипулиране на общественото мнение, може да има и такъв генезис, свързан с на местата на чужда държава в манипулирането на чувствата. Добър ден, казвам на Ванеса Николова, авторката на проверката направена от FactCheck.BG. Здравейте и благодаря за поканата. От вашия текст, Ванеса, научаваме, че слухът за военна мобилизация съвсем не засяга само единствено България. Свикнали сме да си мислим, че сме изключителни, но в случая има и други засегнати страни. Кои са те? Точно така, засегнатите страни са Чехия и Пълша в още по-голяма степен, макар че в Чехия слуха за мобилизацията засяга а, изборите за президент през януари месец, така че тежестта там наистина е доста голяма и въпреки че дезинформационната атака във връзка с мобилизацията засяга а, кандидата за президент Петър Павел, всъщност той все пак успява да победи на балтажа своя опонент Андрей Бабиш. А, в Польша ситуацията е по-сериозна, защото тя е, може би, страна, европейската страна, с, ам, която е най-засегната от а, руските дезинформационни кампании, включително и във връзка с мобилизацията. Открихме няколко а, широко разпространени дезинформации. Едната от тях е свързана с информация, която се появява по руска медиа, Uh, и информацията е, че Польша мобилизира танкисти, които да отбраняват и да си завземат обратно изконно полските исторически земи. Същност, това е напълно невярно. Uh, руската телевизия използва монтирана снимка с uh, предполагаема реклама в метрото, на която е изписано, че полската страна мобилизира танкисти. Uh, информацията е опровергана почти веднага, от а, полското министерство, което се занимава с сигурността на информацията. Тоест, там виждаме а, нещо друго като жанр, наистина фалшификация на съдържание, на визуално съдържание, на снимка, която претендира, а, че подобна информация, подобна визуална реклама а, съществува в Польша, нещо, което не е отговаря на истината. Точно така, за разлика от България, където по-скоро става въпрос за внушение за Реално съществуващи ето повиквателни, както сподели колегата от а, БНР, или, например, указ на президента, който се разпространяваше още от февруари месец за обнародване на един закон за отбраната и а, въоръжените сили на Република България. Т.е. тук работи... Който с... не е указ за мобилизация, не. а за измененията в закона за въоръжените сили. Да. Обаче, вече в начина по който почва да циркулира в социалните мрежи, а, това се забравя... И хората се хващат на така силните думи. Връщам се към това. Да. Пушечно месо, т.е. вкарването на силна емоция. Да, точно а, така И страхове в съответния пост. Добре, а, интересно ми е, че вие проследявате хронологията на този слух за мобилизация доста назад във времето. От кога датира той всъщност? От първите, от първите дни след началото на инвазията на Русия в Украина а как се движи само през социалните мрежи или и заради това, което вече споменахте, определени нормативни разпоредби, и институционални питания, които създават подходящ фон за този слух? А, точно така. Всъщност, няколко са поводите, които са използвани за разгорещяване на този слух и вношение, че в България се подготвя мобилизация на цивилни. Един от тях е указа на президента, за който споменахме. Друг е един въпрос от страна на Министерски съвет и по-специално на Служебното Министерство на отбраната от януари месец, който въпрос е към Конституционния съд и е, засяга военното обучение в мирно време. Тоест Министерство на отбраната пита дали това е възможно, защото към момента това се единствено в, по, по време на военно положение. И всъщност този въпрос се използва като повод да се разгоршат тези слухове, нали, какво ни готвят тайно. А всъщност хората е важно да знаят, че мобилизация на цивилни не може да бъде обявена без решение на Народното събрание, каквото в момента няма. И а, без указ на президента. Тоест задължително трябва да ги има тези две неща, за да бъде обявена мобилизация. Няма как тя да започне преди това. Всъщност, колко важно е ние като граждани да познаваме модела по който работи, примерно армията. Задължителната военна служба е отдавна отменена. Нали така? Да, 2008 година. 2008. Армията е професионална, а не задължителна. Точно, да. Трябва ли, Ванеса, според вас... И имаме ли задължение медиите, може би в една такава ситуация на слухове, да обясним в всеки един наш текст или предаване а, какво означава военен резерв? Има ли разлика между военен резерв и военен запас, например? Да, според мен е категорично задължително да, това да бъде направено от медиите. И преди малко говорихте за отговорността, която носят институциите, например Министерство на обрана, отбраната или Българска таремия, но според мен тук инициативата наистина трябва да бъде от медиите, а, които вече да поканят представители, експерти а, в, а, в това поле и те да обяснят, тъй като а, Хората не всички разпространяват умишлена дезинформация. Те го правят точно защото са подтиквани от някакви силни емоции, притесняват се за близките си. А, не всеки е задължен да знае в такава конкретна, че работа на медиите е да, да го направят. Всъщност, вношението в дезинформацията за повиквателни, за военна мобилизация и че български военни ще се ползват за войната в Украина, можем ли категорично да кажем? Вярно или невярно е това? А, български военни няма да ходят в Украина. А, по тази тема също сме писали. Важно е да, да се каже ясно, тъй като забелязваме колегите от факт чек, че в рамките на предизборната кампания тази тема е много популярна. Не няма да има български воени в Украина. Има български военни, които участват в мисия на Европейския съюз, която е за оказана на военна подкрепа на Украина. Като става въпрос за тренировачни мисии на украински военни на територията на страни само от Европейския съюз. Тоест, а, връщаме се към прочут виц за а, компютрите и компотите, но накрая да попитам Ванеса, а имате ли, тъй като следите и всичко, което излиза в а, полето на а, проверката на факти в Европейския съюз, а, има ли а, ясна, как да кажа, а, и, ясно местонахождение на началото на един или друг слух, който се превръща в дезинформационна кампания. Можем ли ясно да кажем къде е генезиса на подобни слухове, когато се правят сравнения между отдалните държави? Да. Ами, не можем да бъдем категорични, тъй като поради спецификите на социалните мрежи и на интернет действително е много трудно да се намери първоисточника. Но факт е, че много от дезинформационните кампании идват от Русия или от проруски настроени граждани или формации на територията на Европа. Благодаря Ванеса Николова от FactCheckBG, първата независима българска платформа за проверка на факти.